Psalmul 57. Al fiilor înviere către preasfânta trăime. Preasfântă trăime, dă-ne să auzim glasul fiului, ca în mormântul trupului nostru să putem învia. Preasfântă trăime, trimite îngerul învierii să ridice piata mormântului poporului nostru, ca să trăime în noi minunea învierii și înălțării în împărăția ta. Preasfântă trăime, trimite îngerul luminii să ne aducă apa vie, ca să ne putem lumina. Preasfântă Treime dăruiești darul apostolilor, ca să chemăm la credință neamurile care nu cunosc mila ta. Preasfântă Treime dăruiești-ne sfintele tale taine, ca asemenea ucenicilor și slujitorilor tăi să aducem în lume mântuirea. Preasfântă Treime dăruiești-ne puterea de jertfă a ucenicilor tăi, ca să ducem cu fiul crucea sa. Preasfântă trăime, dăruiește-ne fiere așa cum fiul pentru noi s-a rugat și tu cu drag la ai ascultat. Sfântă trăime, pogoară Duhul tău ce sfânt asupra bisericii și ca să învingă în numele tău. Sfântă trăime, fă să crească moștenirea fiului prin mântuirea neamului nostru și-a poporului tău. Preasfântă trăime, ne pe fiul ca domn și arhereu ca să împlinească destinul nostru și gândul tău.